Палата Гната Юровича знаходилась на другому поверсі. Ольга твердо поступила в двері, причинила їх і зайшла до середини. Я зібрався з духом і теж зайшов. Здрастуй, Альоня! здрастуй, оночка!» Гнат Юрович потягнувся слинявими губами, намагаючись потрапити їй у щоку. Враз кинув на мене підозрілий погляд. «А це що, заслимак з тобою?» «Це Герман», – відповіла Ольга, – «бізнесмен». «Добрий день!» – привітався я, не відходячи від дверей. «Бізнесмен?» Недовірливо перепитав Гнат Юрійович. «Ну, чорт із ним, з бізнесменом. Розповідай, як справи?» Повернувся він до Ольги. Ольга почала розповідати про якісь їхні справи. Про спільних знайомих, про ситуації на ринках та біржеві операції. А я тим часом розглядав старого. Виглядав Гнат Юрійович бадьоро. Був рухливий і озарався довкола з ленінською лукавинкою в очах. Мав щедру лисину, приправлену сивими, припалими кучерями. Обличчям його кошлатились грізні брови. Ніс був гачкуватий. І коли Гнат Юрович говорив, то десь у районі черепної коробки хижо поскрипувала ставна щелепа. Одягнений був у корічнувати офіційний костюм. На вилогах піджака прикручені були значки передовика та учасника якихось проспілкових конференцій. У костюмі, під яким виднілася білосніжна накрахмава сорочка, Гнат Юрович і лежав на розстеленому ліжку. На ногах у нього стриміли гумові пляжні капці, які дещо контрастували зі значками передовика. Зі значками і в коричневому костюмі схожий був на письменника Вільяма Бероуза, якого прийняли до лав спілки письменників. Поруч із директором на синьому грубо пофарбованому табуреті сиділа велика цицькаста санітарка, яку Гнат Юрович називав Наташею, і над якою він відверто знущався, не соромлячись стороннього ока. Наташа, втім, чітко дотримувалась партійної субординації. Терпляче подавала Гнату Юровичу його ром у залізній кружці, набувала тютюном срібний кальян, зганяла з голомозого черепа метеликів, розтарала якимись французькими парфумами старечі ноги і забирала у нього з рук порнографічні журнали. І все це без жодного слова, навіть не дивлячись у наш бік. У палаті було ще два пасажира. Один лежав навпроти Гната Юровича, був товстий і весь час задихався. Мав в банькаті очі і дивився на свого почесного сусіда заскочено, ніби ахуюваючи від його нахабства та безкарності. Одягнений був скромно. Смугасту лікарняну піжаму і теплі гетри. Тримав в руках газету, з-під якої час від часу бойсько, втім зацікавлено, озирав Наташу. Третій мешканець палати лежав ближче до дверей. Жодних ознак життєдіяльності не подавав. І здавалося, загалом уже помер. За запахом я навіть міг припустити що смерть настала днів зотри, тому. Втім, я міг і помилятися. Коридором тим часом чулись скридливі кроки і підозрілі шепоти. Хтось зупинявся під дверима і завмирав, намагаючись розчути нашу розмову. Загалом, від самого початку, щойно опинився в стінах санаторію, почувався я вкрай насторожено, бажаючи щонайскоріше вирватися на волю з цього крематорію. Ольга вся намагалася перевести розмову на наші проблеми. Скажили старому на наїзди з боку кукурудзіників, оповідали про старих іспанок та корумпованість в влади. Проте Гнат Юрович кожного разу з'їжджав із теми, роблячи вигляд, що не розчув, чи не дорозумів сказаного. Пив свій піратський ром, борючи щипав Наташу і закидався якимись колесами, від яких очі його ставали радісними і розживими, мов у пса на поганій фотокартці. – Гната Юровичу, – зрештою не витримала Ольга, – я вас дуже прошу, зробіть це для мене. «Для тебе?» – здивовано подивився на неї Старий. «Але ж це не тобі потрібно, а ось йому!» – показав він на мене. «Бізнесмену!» «Так, гнати Юровичу, я поспішив щось сказати. Я теж вас прошу!» «Якого чорта?» – Старий, схоже, свідомо провокував мене. «Що ти просиш, внучко? «Гната Юровичу, я підійшов ближче. Ви ж знаєте мого брата!» «Ну і що?» – Старий був незворушний. Ольга у віччя стискала губи. Наташа непомітно відставила вбік кружку з ромом. «Я подумав, – продовжив я, – раз уже ви працювали з братом, може ви й мені допоможете?» «Чому я маю тобі допомагати, внучко?» Гнат Юрович дістав із кишені піджика старі окуляри і в роговій оправі, натягнув їх на носа і уважно мене обдивився. «Ну, ми все-таки в одному бізнесі?» «Це ти в бізнесі, внучко!» – перебив мене старий. «Ти!» А я на відповідальній посаді. Розумієш? Розумію. Я, щоб ти знав, пенсіонер республіканського значення. І я на партійній роботі з 52-го року. Ти розумієш, що це значить? Приблизно. А ти говориш у бізнесі. Заспокоївся старий. Раптом вихопив із-під Наташі кружку з ромом і вилив його собі в межовставні челепи. Після чого задоволений відкинувся на подушки і розслаблено подивився на Ольгу. Я зрозумів, що справи складаються не на мою користь. Потрібно було щось робити. Гнат Юрійовичу підійшов, сів до старого на постіль. Той не чекав такого поводження, її боязко підібрав ноги. Дозвольте мені сказати, всього п'ять хвилин, добре? На-на. Старий відсунувся до стінки, притискаючи до грудей порожню кружку. Можна мені ковток? Я потягнуся за кружкою. Гнат Юрійович ураз якось обм'як і покірно віддав мені посудину. Наливте трішки. Я простягнув кружку Наташі та зепитально глянула на старого, але налила таки в кружку із темної пляшки. Я випив усе одним кофтком. Ром став у горлі, мов клубок волосся. Я важко ковтнув і заговорив, довірливо схиляючись до старого. Гнате Юровичу, дайте я вам скажу, а потім ми підемо. Ви знаєте, я справді не дуже давно в бізнесі, ну, себто на цій відповідальній посаді, і стажу в мене жодного, якщо говорити відверто. За великим рахунком не можу навіть сказати, що мені ця робота подобається. Весь цей бензин. Він же токсичний, ви ж самі знаєте, правда? Тому до чого я веду? Якби справа була лише в мені, я би давно все це кинув і поїхав би звідси куди подалі. Ви розумієте? Старий затряс головою. Але якось так сталося, що справа не лише в мені. І так чи інакше потрібно тепер усе це розгрібати. Тому що так чи інакше йдеться не лише про мене. Йдеться про якісь важливі речі, важливість яких я для себе, можливо, ще не до кінця розумію. Але ось дивлюсь на вас, гнати Юровичу, і відчуваю, що є в цьому щось таке, від чого не можна просто так відмовитись. Гнат Юрович глухокласно щелепами. Розумію, що я вам, скоріш за все, не подобаюсь, більше того, можу зрозуміти, якщо захочу, звісно, причини цієї вашої дурноватої, гнати Юровичу, насторожності. «Я не в бізнесі, не маю досвіду. Ви мене взагалі не знаєте. У мене навіть немає стажу партійної роботи. Але чорт забирай гнати Юровичу. Невже обов'язково потрібно мати партійний стаж, щоби не обістратися в критичній ситуації? Невже для цього справді потрібен партійний стаж? Скажіть мені». «Крошко, віддай!» – тихо сказав на це Гнат Юрович. «Що?» – не зрозумів я. «Крошко, кажу, віддай!» – повторив старий. Я присягнув йому його посудину. Він сховав її під подушку і замислено зняв окуляри. «Схоже, ти непоганий хлопець», – сказав перегодом. «Признаюсь чесно, я тебе недооцінив». «Добре». Він діловито плеснув у долоні. І в очах його знову спалахнула запекла лейінська лукавинка. «Я допоможу тобі». «Дякую». Полегшено видихнув я. Проте Гнат Юрович не дав мені видихнути до кінця. «За однієї умови», – додав він. Зіграєш зі мною в скраклі». «В що?» – не зрозумів я. «В скраклі», – повторив Гнат Юрович, задоволено спостерігаючи за моєю розгубленістю. «Ну, в городки. Улюблена гра Академіка Павлова та графа Толстого. Ти як ставишся до графа Толстого?» «Позитивно», – відповів я. «Ось і прекрасно. Виграєш у мене? Допоможу да тобі». «Програєш? Іди з Богом і не заважай мені лікуватись». А можна якось допомогти мені без скраків? перепитав я про всяк випадок. Ні, внучко!» – строго відповів Гнат Юрович. Без скраклів ніяк не можна. Я озирнувся на Ольгу, та лише розпачливо закотила очі. З поза її спини зловтішно визирав пацієнт із газетою. В куточку розмірно розкладався третій невідомий. Потрібно було робити вибір. Скраклі, подумав я, скраклі. Зрештою, що цей старий може мені зробити? На моєму боці молодість і завзяття. На його лише партійна дисципліна. Я вирішив ризикнути. «Добре», – сказав я. «Скраклі, то скраклі. А не обдурите?» «Що за розмови, внучку?» Діловити відповів Гнат Юрович, легко зістрибнув на підлогу і замитушився по кімнаті. «Скраклі!» – закричав енергійно. «Скраклі!» Він раптом перемінився. Куди й поділиться його нервовість та нещодавня невпевненість. Він увесь якось підтягнувся, наструнився, мов бойовий пес, і нипав палатою, витягуючи звідкись із-під померлого сусіда червики для гольфа та чорну бейсбол з білими літерами НЮ, що означало Нью-Йорк. «Скраклі!» – викрикнув старий, відчиняючи двері потужним ударом гумового капця. «Хай нас розсудить спорт!» Двері розчахнулися, і на зустрічх Нато Юровичу висипав гурт пацієнтів. Котрі, схоже, підслуховували нашу бесіду і були очікувані забави, які тут, можна припустити, терплялись не надто часто. Ставили вони, поза сумнівом, Нагната Юровича. Він був їхнім фаворитом. На мене вони лише кидали глумливі, сповнені скепсису погляди. Весь гамірливий натовп одягнений був у лікарняні халати і спортивні костюми. Хтось мав фронтові ордени, на комусь були порвані в боях гімнастерки. Чоловіки з косторами шкірились жовтими сточеними зубами, а жінки з гіпсовими пов'язками на руках посміхалися густо нафарбованими ротами, які робили їх схожими на клоунів-вбивць. І весь цей клубок хронічних болячок покатився в санаторійний сад, поза старі корпуси, де між яблуньками натоптано було досить такий просторий ігровий майданчик. Ми з Ольгою та Наташою поспішили за пацієнтами. Наташа несла в одній руці інгалятор для старого, а в іншій – обиті залізом в палиці за допомогою яких ми й мали з'ясувати стосунки. Вся моя рішучість та бойова налаштованість швидко розмокталися і вивітрились. Ольга кидала на мене стурбовані погляди, проте мовчала, не бажаючи, певно, мене в кінець налякати. В саду між яблунями вже розминався Гнат Юрійович, ловко закидаючи ногу за голову і покатяче прогинаючись у густій траві. Він мене відверто лякав. Чи слід говорити, що по-справжньому я в ці самі скраклі ніколи в житті не грав? Усе, що мені було відомо про цю гру, хіба те, що нею, крім графа Толстого та академіка Павлова, захоплювався Володимир Іллій Шленін. Що, чесно кажучи, жодного оптимізму не додавало. Всі зайняли свої місця. Ми з Гнатом Юровичем, Ольгою та Наташою стояли на бойовому рубежі. А група підтримки розсипалась садом, збираючи скраклі і розставляючи їх у належному порядку. Гнат Юрович діловитий підійшов до Наташі. Взяв у неї якісь кислотні карамельки, закинув їх до своєї залізної пащеки, перемолов бронебійними щелепами і взявся пояснювати правила гри. «Слухай сюди, внучку!» – сказав, погойдуючи палицею. «Все дуже просто. Граємо 15 фігур. Хто вибиває перший, той і чемпіон. Хто програв, за тим приходить податкова». «Дайте мені фору!» – попросив я. «Чорта з два!» – відгукнувся Гнат Юрович і ступив на бойовий рубіж. «Юра перша! Гармата!» – закричав він у Гущавину. Під дальніми яблунями замитушилась група підтримки. Старі доходяги щурами зашмигали в траві, вибудовуючи для нас гармати. «Давай, внучок, з Богом!» – сказав Гнат Юрович і відступив у бік. Я взяв у руки палицю. «Ну що ж», – подумав, – «зараз подивимось, чи я візьме». Перша кинута мною палиця зарилась у пісок, навіть не долетівши до цілі. Натоп із того боку радісно залементував, передбачаючи швидку перемогу свого улюбленця. Тож другу палицю я кидав, орієнтуючись скоріше на їхні голоси. Снаряд злетів у небо і соковити вліпився в потилицю якогось дахадяги. Той квакнув і завалився в пісок. Його тут таки відтягнули під яблуню, кидаючи на мене озлоблені погляди. «Ну що ж», – сухо промовив на це Гнат Юрович, – «непогано для початку». І він хвацько запустив палицею в повітря. Палиця зробила дивовижне півколо і, круто спланувавши, розвалила вибудовану гармату. Гнат Юрович перейшов на півкін, з другою палицею докінчив почати. Після чого переможно озирнувся до Наташі і викрикнув у черневе повітря. «Фігура-дрога! Виделка!» Виделку швидко було споруджено. Далі гра продовжувалась у тому такій дусі. Я розганяв своїми ударами пацієнтів, оббивав яблуневі гілки, Примушував ветеранів сновигати травою в пошуках снарядів, а старий легко вибивав усі свої фігури, щоразу більше входячи в азарт. Час від часу до нього приступала Наташа, він вдихав із інгалятора якісь дивні пахощі, від яких рука його ставала твердою, а око – гострим. Якийсь еліксир молодості був у цьому інгаляторі. Щось він робив зі старим, щось таке, від чого почесного ветерана плющило і підривало. І він легко вибивав з краклі, мов чужих курей з городу. Я ж, як не намагався, як не надривався і не злився, не міг нічого вдіяти. Палиці мої летіли куди завгодно, лише не в ціль. За якийсь час першу партію було ганебно для мене завершено. Друга партія, друга партія, радісно замуликав Гнат Юрович. І травмовані пацієнти теж радісно підхопили цей переможний спів і знову почали вибудовувати фігури. Я підійшов до Ольги. Вона тяжко зітхала і відводила очі. «Германе?» – сказала. Як для Сороса, ти хріново граєш у скраклі. Я не знайшовся з відповіддю і знову взявся за палиці. Другу партію я програв ще скоріше. Старий тішився і підстрибував на місці. Калічні пацієнти оточили його звідусіль і радісно кричали, вітаючись тріумфом. Я і собі по підійшов до Гната Той То я втарався махровим із зображеним на ньому Мікі Маусом і намагався заковтнути якісь довгасті пігулки салатового кольору. «Ну що, внуч Сказав лукаво мружачись. «Осе по-чесному?» «По-чесному!» Змушений був визнати я. «Приїджай ще!» І весь натовп знову радісно заголосив. Я потиснув його стару, відполяровану роками та партійним стажем правицю і розвернувся, аби йти. «Ей!» Раптом окликнув мене Гнат Юрович. «Бізнесмен, хоїв! Ти що, так і поїдеш? А як же справи?» «Я ж програв!» – відповів я. «Іди сюди!» – наказав Гнат Юрович. Я підійшов. «Що це в тебе?» «Навушники», – відповів я, не розуміючи, що він хоче. «Працюють чи просто так носиш?» «Працюють». «Давай так», – раптом по-хлопчачому загорівся Гнат Юрович. «Ти мені наушники, а я тобі допомагаю». Я мовчки скинув навушники, дістав плеєр і віддав старому. Той зважив його на долоні і подивився на мене. «Що з тобою таке, внучку?» – спитався. Чому так легко віддаєш те, що належить тобі? Ви ж просили, не зрозумів я. А якщо я попрошу тебе відсмактати, що ти робитимеш? Зацікавлено запитав Гнат Юрович. Я не знав, що відповісти. Старий мене просто добивав. Тримай, присягнув він мені плеєр. Потрібно захищати те, що належить тобі по праву. А то так і будеш ходити. Без навушників, без бізнесу і партійного стажу. Зрозумів? Зрозумів, відповів я, намагаючись не дивитися на Ольгу. Ну, тоді пішли, втомлено мовив Гнат Юрович. Документи у мене в палаті. Будемо рятувати твій чортів бізнес.